Capitolul 26. Vestea bună pentru păcătoși. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire, prin rănile lui. Ați fost vindecați. 1 Ioan doi. Și 1 pentru 2 cu 24. Jerfa de ispășire pentru păcat. Dreptatea divină îndeplinită de plin, complet, astfel încât niciun obstacol să nu mai împiedice pe Dumnezeu să-l primească pe păcătosul care se pocăiește. Iată care este nevoia oricărui păcătos. Iată de ce are el nevoie în mod sigur pentru starea lui. După aceasta ar trebui să tânjească el. Poate că ai fost nerăbdător, ai tânjit, ai fost neobosit în dorința ta de a ști dacă este posibil ca păcatele tale să fie iertate vreodată. Da! Păcate comise împotriva luminii pe care Dumnezeu ți-a dat-o și împotriva convingerii de păcat din conștiința ta. Păcate comise împotriva mustrărilor conștiinței sau a insistențelor soțului, soției, părinților sau prietenilor sau poate păcate comise împotriva insistențelor copiilor tăi și peste toate acestea, păcate împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Ei bine, sărmane păcătos! Oricât de disperat ar fi cazul tău, există suficientă milă la Dumnezeu pentru iertarea întregii tale vinovății. Dacă tu vei veni la izvorul unde iertarea poate fi găsită, Iertarea este obținută de El care este jefa de înspășire pentru păcatele noastre. El însuși te încurajează să vii cu propriile cuvinte spunând că orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor. Matei 12,31 Sângele prețios al lui Hristos a curs pentru mulți. A curs pentru un număr de oameni pe care nimeni nu-l poate număra. Apocalipsa 7,9 și de aceea, dacă vi la el, nu există posibilitatea ca să fi lăsat afară. Dar atenție! Ascultă sentința înfricoșătoare și groaznică pe care Mântuitorul insultat o pronunță față de cei care au respins și-au bajocorit oferta lui îndurătoare. Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați înaintea mea. Luca 19 cu 27 Păcătosule, această sentință groaznică te așteaptă dacă respingi mila care ți se oferă fără plată de acela care are puterea să mântuiască și puterea să distrugă, dar voia lui este ca nimeni să nu piară, de aceea, dacă vei pieri, vina îți va aparține în totalitate și vreme de secole nenumărate, în veșnicie, vei plânge după șansa pe care ai avut-o de a fi mântuit, dar atunci... Nu se va mai putea. Vino acum, păcătosule, vino! Domnul însuși te invită. O, vino, vino și primește îndurarea care ți este oferită. Străduiește-te să intri în ea și ține minte spre încurajarea ta, că aceia care o caută o vor găsi. Succesul lor este sigur. Slăviți să fie Domnul!